Божието обещание И тъй Във всичко, което обещаваш пред мен Гледай да не кажеш някоя измама Защото ще бъдеш повинен на смърт Знай, че стоиш пред мен Твоя Господ Който знае твоето лукаво и на сърце Което е пълно с всичките пороци затова то трябва да се обърне към мен и да се възобнови чрез Моя дух и да се обработи и възпита чрез моето слово. Ти, който от сега ставаш мой, поверяваш всичко в моите ръце. От сега аз сам ще те ръководя. Сам ще промишлявам и уреждам всичко за теб. Аз ще те уча все, що трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите крила. Аз ще бъда страш над теб и окото ми ще бди за съдбините на твоето сърце. Ще ме призоваваш рано и ще ти отговарям утрешните зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям и преди да пожелаеш, ще ти давам своите божествени дарувания. Ще бодърствам за всичките ти нужди. Гледай да не оскверняваш името ми. Знай, че от злото се отвръщавам. Към неправдата не годувам. От жестоко сърдечието се огорчавам? След всичко бъди винаги готов да изпълниш всяка заповед, която ще ти дам. Правило на живота ти ще бъде всичко да изпълняваш. За всичко да благодариш. Кога лягаш? Кога ставаш? Кога едеш, кога пиеш, кога всичко вършиш, за всичко трябва да благодариш сърцето си. Аз съм, аз, Бог един. Ще ти утвърдява всичко и мирът ти ще изгрее като утренното слънце на живота. 24 февруари 1899 година Варна